Laister aplikatu beharko da lau egun terdien erreforma eskola, publiko, es, eskola publikoetan derri gorez eta privatuan eskolen arabera laketak ekarriko dituan tolaketetan baita kurtsuen edukian ere bai. Kezka asko agertzen dira gailunen inguruan, agertu dira gaiunen inguruan, guraso eta errakasleen gandik. Hortaziz egiteko, salbati itzaina errakaskuntza katolikoko misio kargo duna. Hor dugu, egun antzuri? Egun Lau egundien egeforma honek zatiktak sortzen ditu iritsi ez beginetan erakaskuntza Katolikon aplikatuko ote da e eforma hau. Ordian Erakaskuntza katolikooko oposiizioa biskat berezia da baina ongi espiktu behar da. Ez da erreforma proiektu genaldeo kontraizaitea, baiziketa proiektu baten sortzea orai, galde egiten dugu eskolaler, begiratuz em, aujaren egmoa, aujaren be ja aujarren halaak, Eta begiratuz, uh, inguramena nola aldatzen den, uh, jana behitai, jiko txea, uh, gahaio, uh, best, eta hau um, zaindegi horiek uh, guztiak, kantina eta horiek inguramena aldatura. Bez Beaz, bi pundu horiek ikusita, galdeiten da eskoleri proiektu baten sohtzea. Eskola, uh, eskolak segidezan inahala, segiditzan inahala, aukaren behar eta ahalak. Hora, hori da, eragaskuntza, katolikoan den pozizioa. Eta horren arabera, eskola bakotsak behar du uh, bere autua egin. Azken finan, bia-bia uh, duratan eginen da, leku batzutan, uh, garratzen joango den zerbait da, berazala erre erreforma eruntz uh, joaiteko sedea bat Bai, hor ez gira erreforma horren kontra. Hori da argi izan behar, baina ez dugu, eta hor uh, importantara, ez ditugu behartuko, eskolak alde batera edo bestera. Eran nahi behitu ditugu beha. behartuko eskola guziak uh, irreforma edo lauegun terdietara pasatzea, jakinez uh, errikootxe guziak ez dutela proposamen uh, bera egiten. Eh? Eta behaz, ez zindela eskola batentzat entzat uh, ahal ingabe hortan uh, txartu. Eta bestaldera, ez zindugu deneride bekatu hortan pasatzea, jakinez prezeski errikootxe batzuek proposatzea utela uh, eskaintza bat eta baliatu behar dela interesgarria izaiten albeita. Erikoetxefo egitea iduzte proposamenak, benan gura soa tarakaslan artan zen dira, ala ere iritziak, tendentziak, zuk ikusi alizan iduzunak? Horrean, ibiltzen gira eskualdeka, horrean gure eskoletan, eh, eskualdeka bilduak dira, barira gu departamento osoko ari gira, eta barira mairu eskualde, eta eh, eskualde horietan ibiltzen gira, horien bilkuretan, eta bat ikusteko zertan diren, laguntzeko ere gogoetak ere maiten, eh, Argida, argida, ez ezaguna harri buruz, euh, beldu jaba dela. Argida. Eta horra egaldeiten badiez... Justifikatuada beldu gori? Justifikatuak izaiten alda, enetzat, bai, gaizki egina bada, ezbeita bateri erakar gerria izanen. Mm -hmm. Hori bizkin portantara, gaizki remana bada erreforma hori, ez du deusetako balio, eta mestaldera doa. Ekan nahi dut, aukhen ahalen, edo aukhen beharen... Kontradua. Eta gaizki erabana da, suru ustez? Hori, hori siniz, astetik, erkan nahi du, e, depenitzen du zer eskaintzaik hartzen duen rikotxeak. Eta hortako tako, jakinez orai gaina bosa eta garaia baita, biziki komplikatzen du horrek. Nahitara inaden edo ez ez dakita. Baina e, biziki, biziki komplikatzen du horrek. Eta e, halako e, dudabat eta ingurumen e, dudagarri bat sortzen du, Eta horrek ez ditu bate eferak laguntzea, no? Eh, Zurekin haipatzeitugu, lau egun terdean... Eh, no, dugu, lau egun terdean ere eh, forma, inbat, keska sortzen direla, beldurek berase, azken finean, eh, beldur gulergarri bat zuba direla horren inguruan, Gaiski da man da man hori bizki embe, ondori txerrak zeiten albaititu esan biantolaketa mailan baita ere aujarengan hori eh, jandi guzu zalbatitzaina bada espainialera ipatzen dela e hori eta orain arte iduridu utzi um, dela etortzen eta azken azken denak errapatuak direla dela e reforma hortas Egera egera zenuzo so, e, impresione hori maiten du isate zenta Bon a Espalia ipatia badu hoye urte bat eterdi edo aipatia dela Bainan, egia da ere zugu uh, mugguek ziotela zuela negua pastuko,ela <laughs> leheniku uda pastuko la jazkena hau negua eta pasatu du. Eeta baiai uh, uh, ohartzen dira, bai konkretua dela, ordian ari gira hortan hogi pentsatzen eta hori lantzen dugu eh, baduzu amait den demora, bainan, gu ginen zeren eta egiko ettxek egiten dituzten proposen arabera egiten egiten dugu gure auua eh, espikkatu dutan bezala, Behas uh, ikusiz ze proposamenden, e, gure eskoleri e, gomendatzen dugu, beren delibero hartzea, eta horrez genetik, beren antolaketa, pentsatzea, horren arabera. Eta, ebe proposamenak, errikotxeak gu bezala behiziren, e, proposamenak, dira dindira, berda ezan, e, beran dindira, edo jiten ari dira, horaino, eh? Eta erran behar da, alede, erreforma horrek balielea berezitasun bat, biziki, komplikatu adela, zenta partaide hainitz, denbora berean eh, ezartzen ditu eh, eh, maininguruan. Eta hori, ene eustez hori da berritasun handiena, eta horrek ditu pixka bat galtzen ere jendea. Zer da, askenian hor, gobernuak emaiten du plantan erreforma bat, eskola berriz erreformatu behar dela argudiatuz, mm -hmm. eta Vai. bainan, bon, botatzen te erreforma, eta huai...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 Basta, kitegun gogaia denez, me, e, fite raiteko, erakaslen uh, obligazione berriak, feenten horre aldetik, mm. bada, uh, WiFi fitea ipatuko dena ziklo berriak, iruaren ziklo berriak, hana behitu, horaitik goiti, izanen dela, um, uh, bon, laburiteko lehen zikloa maeskola, bigarren zikloa zeu e bi maila hartio, oh, eta iruaren zikloa, zen bat zen bi, seigarrenak. Ah, eta laugarren zikloa, bos garrrenak, laugarrenak, irugarrenak. nahi du, Berba ez da egzira oino hartzen, baina eskolentzat, kolegioarekin lotura bat sortzen dela, sortu beharko dela, horra uh -huh. ino e. mementuan egerraiteko halere bi dira, horra ino. Eskolata kolegioa, eta horiek denak elgarri juntatzea, erakaslean formakuntza, fea, argunt hori ere, kambiamen haundi bat izanen da, eh? mm. eta hori eldu zauku, eta zaila da, egeran lau Hortaz bereztea espirituan, egitu, kolegioko egitmotik rubiltzen hariginela, zinuka. E, mm -hmm. Azken finan ezote da hori arazoa, ze nahi patzen da hoxaren ah, ongi zatea badela, badela egitmo mailan ere bai, hoxaren zatobekuntza bat ekeriko duena, gero ikusi duko azken finan ez beharimada deus plantan ezagia hori ninguroan, be kaltegakia egitean aldela, baina, ala ere, gu, eh, keska handiena edo kasu batzuetan ezote da gurasoak eta erakasireak egen oitura kaldatzea? <laughs> bon, hori bada, hori bada, bainan uh, zuk haitezuna, hene ustez hene ustez, aldaketa guziak bezala ez, ez, da, ez da ejetxara, aldaketa egitea Baina hene ustez, haugaintza txenditzen badugu denek uh, ondela jena idu, probosatiak direnak bere ahalen, bere akiduren bere beharren araberak ina direla untsapen direla hene ustez, segituko hute Errakaslek, borrasuek segituko haute, nahiz eta aldak eta guzietan badiren zaitea Baina, horien aldera bez badira, horien ahalak segitiak berbat edibide bat, berbat edatipiak jatzarra hazi. horien ritmoaren honetan dela, pausatik jatzarra hazi goizo, badu balako bitxikeria airea. Gara. Hor, justuki uh, badugu uh, Twitteren uh, ohar bat, uh, autetxi batena, eskola erritmo berriak beraz aipagak goiz berrin, hori hortan ere, autetxiak bakarrik utziak dira, errien arteko desberdintasunak salatzekoak, uh, hemen salatzen uh, yeah. tutsenak, yeah. hori, zenitzan duzienzek ere eskola, da, eskola da, da, da, barnetik? Da. Ha, ah, biztanda, bada, bada, ba, bada, hortako, gaitenot, uh, hortako, ere, oestean, esanen uh, galea, denbora hartu du uh, erabakiak zen, eta denak pixka bat galduak ziren, erreforma, in ustez, bestaldera egina izan da, zen zu txarera. eta, uh, bai, denak galduak izan ira, eta beaz proposamenak, Izan dira, piskabat, uh, mugatuak eta eta egiko langileak, gainera, egiko etxeak, uh, hek ere, galduak izan dira, eta pentsatzen dut, zutela denak zautzen uh, eskolaren... Uh, eskuntza. Eh, bai, eskuntza, eta eskolako funtzionamenduare. Guaiarte mm. hori da, guaiarte be... Uh, Bedein eskola privatuen zatu inzunez, harri e, ginen, errikotxearen ondoan, haiekin, bon, e, forfe delakoa eta hori e, negoziatzen, hartetan e, aktivitate bat edo beste, baina ara, hori tangelitzen zen. Bestaldera, estadoarekin, eskuntza nazionalarekin, ara postu xolas, erakasleen empleatzea eta, bon, baitu guaj emanak beti baina. hor, da denak betan, gaiberaren inguruan, eta hainiz dudekin naredi. Yeah. Eta hori, horrek ez du erresten uh, bateri uh, gaiak. Mm -hmm. Gaur egun, alare, diartzen hotez izte behmeinaren beh inguruan, eh, eskola privatuak, eskola publikoak ere ba, ezakit baitzun, jahdokitze batzu ere bai horrek ezkak baitzira, azken finean. Ah, e, e, diartzen hotez izte denak mainbaten inguruan, erraiteko, eh, bo, eh, reforma hori etortzen da, eta aukaren ongizetaren ze egiten alegen umke? Hor, dian, ez, ez realitatean ez gira jartzen uh, denak mainbaten inguruan, Aldiz, gure artean eta baditugu ahemanak, eh, partikulazki, bon, Euskara... Euskara, partikulazki, ni, hori ezagutzen behitut, mm. eskuararen inguruan, hor, eh, eh, aholkulari pedagogikoen artean eta loturak baitugu. Hor, ere Euskarak bere este, besti ezta bai bat sohtzen du, eh? Bestan dena, Beste behar bat. Hai. Eta or, biltzen gira haiekin uh, eta... Horien Ori, eustez egiten alduguna da, preseskia ipatzeuzuna, da euskararen inguruan, eta erigira horren lan zen, e, e, prestatzen piskabat eskaintza bat, oroko kojadena, eta ikusteko ean, eskolak pasatuko diren eskole, eskole entzat, e, lau egunter pasatuko diren eskole entzat, zoin e, elkarte, eta, eta, eta zoin e, partaide, zoin laguntzaile, etortzen Eh, eskolaraz egiteko eh, aktivitate batzu. <tignan> Aktualitatea, egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean <tignan> egunero gomita bat. Egan duzu, Euskararen inguruan esalbatitza beraz, e, bilduak, e, bilduak izan ziztela, biskabat, ikusteko ze aktivitatea eskaintzen altzen horren inguruan, Bada badira gune batzun un aplikatuko den lau egun tehdean ege forma hori? Eskola katolikon. katolikon. Ordean, bai, eh, eskola katolikotan, bai, badira, aben, Ezida oui guk emaiten diegu Diego, oui no Marchourena machartio, ben delibero hartseko. Ja, eskolaba kutsak era bakitsena ikla kap, eta bakiberdu. Odida. Merdu, ben les projets toi eta motionachine serait aimerce, pisca bat barnago du eteko. Marchourena machairen. Alas. Alas, Marchourena Marico bon. Gero, eiera cine sautesko neuria que pisca te gutegi geldüt dass er river zu dann er figat kommen weil er ana une mais même toi ne bosche tes collec guti doage uh, idulis uh, dit tout si nato ko senta zaino fincat toi bien hora yarte u kanditu gun uh, yartsunetan um, dute tes uh, collec chartuko dida Eriko txeak zerbait probosatzen baitaie, sartuko dira, erreforman ganaidu, lau egun terdietan, oaiko ustez. Baina beste gozat, ganaidut, e, sartzen ez diren eskoleri regaldeiten diegu moldatzea behiz, beren e, eskola demora. Hori bizik importanta da, denek, gogo eta dezaten, ganaidu, Bon, ez da baita horrek antailuat izan du, atera dituela, pixka bat, haujaren egitmoak, haujaren beharrak, zeten horretan uh, uh, den uh, adimena, oberena, mm. uh, adinen arabera, eta bon, bali estudio frango, bainan gehienetan ateratzen dira, ere. bon, ez ditugu berbat denak se sekeranen, bainan, behatzi eta ikamagona kartio, eta bionetai kirona kartio, ez dela, behar tenore oberena, bez araberako ikasgaiak lantzea, eta ikasgaia horreak aslea, Baina Chadama ina c'est nola antolatzen duten Nolan to uh, ez dela tenore séance ikasle tenoré euh sdela tenoré ego kiena et cache les battensat Eriko etxean arabera, beraz, proiektua nola landuko den eta pixka bat horri da, eh, pilota joko bat da, azkinean Erikoetxe eskolen ahteran. Bai, artean. bai. Eta, beh, haipatu zua, gune hori momentu hori bizikitzarra dela. Erikoetxean aletik, justu kis, enitu duzi, holako, beh, sakit, argudio bat, bo, a, momentuz haute dira beraz etu beha Argiki, argiki, ez denetan, eh, biztan da, beh, handauzietu, beh, izten ibiltzen girela e, Argi ki, entzun dugu leku rangotan, er, erraiten, bonbon, uh, mementoan uh, okupatzen gira eskola publikoaz. Eta, Baim. alak ere berba horiek dira. Eta, zin uh, dugu besterik edabaki, uh, bosak haintzin. Zain, bosak etortziaikin, gu ez daki horri zaren giren beti. Hori kasu bereninean eta bestetan gu ezgira hori izanen gehiago, bez ez duerabak idik hartzen. Eta hori alimaleko problema da, me denentzat eskola publikoen zateri, eh? denentzat egiazko problema, problema lagia da hori. Eta beste problema da Euskara orduan justuki, hor kontutan hartzen da eskola publikoa aipatzen delarik eta erriko etxen proposamenetan Euskarak zer leku du. Hor, hor... Uh, e, de, esk... Depentzen du zein irriko txeden, eh? ez da denetan haipatua. Uh, guk, uh, haiten gu gure eskolek eta joaiteko, galde egiteko, galde egiteko. Eta gero, egoa esan gantotam eztan, gira best alde. Uh, e, bat, uh, egiten, hor ez dugu bukatua, baina gero uh, eskoleri deproposatzeko. Eskolek ere mandezaten, irriko ez badute deproposamena egiten. Eskolek ere mandezaten, be... Ze uh, Arisale bat zurekin uh, ohen, ohen arabera lantzen dutena. Mm -hmm. Eztabai da, beraz, horre? Eztabai da, xutsua, horrean dugu. Horrean, uh, martxo hastapeneko hor, diakinen duzie, ze eskola, uh, sartuko den, uh, laurigun terdietan. Horre emana diego, erak, epe gisaba. Errak askuntza katolikoaz, eh, beraz, ah. gira ah. Eta horren arabera, be, zena gero, fite edu da, eh, martxoatagero. Ah, bai. Uh, Ida hilerako, uh, beharko dute gurasoek eta jakin uh, nola antolatu, eta horre antolaketa hainitz sartzen da, eta uh, biztanda da lehentzat ere. Uh, egun erdibatze gaituz. Bai, eta ere, uh, antolaketa ere uh, postu erdien, eta hori <laughs> gure lanadak gehiago. Uh. Bai, an, uh, sekulako burua usteak dira, asiak dira, eta, eta segituko dugu hortan. Bon, burua usteak buru ondira, ez? Horizuk <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> erraitu zu. Hori <laughs> <laughs> da, ikusi zela ere ikotxek, betutan papera proiektu oiek uh, behin zina eramaiteko, sabatitzaina eskertuko zaitugu goizuntan gure galdera gerantzunik. Emi eskertzeri.